Călătorii în clar obscur. Pista 7. Am comparat imaginea din pictura artistului cu o fotografie a tabloului, executată prin lentile astigmatice de minus 1 d cil ax 15 grade, de către doctor Alstrom, care s-a servit de lentile anamosfice obținând un izbitor contrast. Este în afară de orice îndoială că aceste lentile au corectat într-o largă măsură proporțiile, după cum au schimbat și poziția îngrozitor de prost echilibrată a cardinalului, care pare că este gata să cadă de pe scaun. Lungiri orizontale sau verticale atribuite unui glob ocular turtit pe verticală sau lateral se observă și la alți pictori celebri. În binecunoscutul portret al lui Henrica Loptulea de Holbein, ca și în alte portrete ale acestui artist, subiectul este lățit. Regele îmi apare și mie ca un personaj epicureic, normal atmosferei i dar citesc în ochii lui și în dunga abuzelor, nu numai pofta de viață, ci și temere și viclenie. Brațul drept, parcă prea mic față de corp, se strânge pumn, lăsând vederii inelul de preț. Totul este strivit de bogăție, de somtozitate, de aur. Impresionează dimensiunile brațului, lățimea umerilor și a pieptului. Refac operația. Confrunt imaginea pe care o propune pictorul cu aceea executată de doctor Alström, care a fotografiat folosind aceleași lentile astigmatice de minus 1D, dar în axul de 90 de grade. Cred că ar fi greu de spus că această lățire a lui Henrica Lotulea reprezintă o simplă stilizare din partea lui Holbein, căci se știe că acest genial artist pictând figuri culcate, ca în corpul mort al lui Hristos, le face în general lungi și subțiri și nu late și groase. Toate acestea, în ciuda metodelor mecanice prin intermediul cărora Holbein năzuia să reproducă dimensiunile exacte ale subiectului său. Acest mare pictor, care a atins un nivel artistic neegalat în Germania vreme de secole, răpit de ciumă în plină forță creatoare, a fost bolnav de astigmatism. Din nou o relație care, fără a anula valoarea, nu poate scăpa atenției medicului oftalmolog. Pe Lucas Cranach cel bătrân l-am privit la Luvru și la Kunsthistorisches Muzeum, pe Botticelli la Ofizi în Florența, și la Galeria Națională la Londra, pe Tizian la Prado, dar și la Florența sau la Louvre, pe Modigliani l-am privit și la Milano și la Berna. De ce aduc la oaltă numele acestor artiști atât de diferiți și față de care, de altfel, manifest o recepție net diferențiată, îmi este limpede. În fond, dincolo de intensitatea implicațiilor, toți trei, și nu numai ei, se înscriu aceleași relații impuse de obiectul interesului meu. Toți trei erau astigmatici. Mă gândesc la o lucreție a lui Cranach cel bătrân, fotografiată și ea printr-o lentilă astigmatică de 180 de grade, la mâinile întinse pe orizontală din Marte și Venus, sau din alte picturi ale lui Botticelli, dar în primul rând la nudurile lui Modigliani sau, poate în mod special, la portretul poetului Leopold Zborovski al acelui artist. Dincolo de sentimentul de trădare estetică pe care îl trăiesc în momentul escaladării aprecierii strict artistice, aplecându-mă către aspectul medical, convingerea că relația este corectă și justificată covârșește. O altă consecință a astigmatismului mi-a relevat o descoperire a pictoriului american John Zinger Sargent, fiind psiholog, cu subțiri compoziții decorative, care obișnuia să vadă o linie roșie sau verde. M-am confruntat cu observațiile lui Trevor Roper, al cărui studiu Influența bolilor de ochi în Arta picturii, apărut în 1959, s-a impus prin competență și argumentație, cel care aducea în discuție alte cazuri de astigmatism, și mi-am amintit de povestea unei cunoscute pictorițe din Iași, la care se manifestau puternice influențe astigmatismale asupra operei. Corectându-i defectul ocular, n-a mai putut picta, trebuind să renunțe la ochelari. Alte defecte de refracție care influențează arta de a picta sunt miopia și hipermetropia. Miopia, se știe, implică un glob ocular care este pur și simplu prea lung iar hipermetropia un ochi cu diametrul anteroposterior mai scurt. Miopul vede bine de aproape și slab la distanță, iar hipermetropul invers. Pictorul miop vede bine prin urmare pânza pe care lucrează, dar nu și obiectele mai depărtate pe care le pictează, fiind constrâns să le fixeze pe pânză estompat și denaturat, așa cum le percepe el. Dincolo de cel mai îndepărtat punct al focarului său natural, vederea devine deci treptat mai puțin precisă, un fel de vedere periferică, așa cum persoanele normale văd cu coada ochiului, adică fără detalii și cu o claritate relativă numai în ceea ce privește liniile și contururile principale. Fără îndoială, acest gen de vedere periferică ne este foarte familiar, însă nu încercăm să-l analizăm. Miopii, în schimb, văd totdeauna în acest fel când nu poartă ochelari. Interesant este faptul că artiștii care doresc să aibă efecte de masă, linii, culoare și simbolism, ca în arta primitivă sau în picturile copiilor, utilizează tipul de vedere periferic și școala impresionistă l-a exploatat cu mare succes. Este greu să apreciez în ce măsură Monet, care a fost inițiatorul utilizării în pictură a acestui tip de vedere periferic, era miop sau suferea de cataractă. Însă astăzi știm precis că sezan a fost miop. El suferea însă de diabet și n-ar fi exclus să fi avut și o retinopatie diabetică, care să tulbure și mai mult funcția retinei sale deja bolnavă. Este adevărat că distorsiunile lui Sezan ilustrează foarte frumos utilizarea câmpului său periferic, fiind deseori copiat de imitatorii săi, care nu aveau însă aceste defecțiuni de vedere. Mă gândesc și la portretul doamnei Sezan, dar în special la tânăr cu vesta roșie, unde discrepanța dintre lungimea mâinilor confirmă ideea. Se spune chiar că avea obiceiul să privească ore întregi modelele sale înainte de a trage prima linie, dorind ca acestea să stea nemișcate ca niște mere. După Aaron Merg, majoritatea distorsiunilor lui Sezan par destul de corecte dacă nu încerci să vezi formele static dintr-o singură privire, ci te lași furat de mișcarea firească a distorsiunilor sale. În acest caz, ochiul este plimbat de-a lungul contururilor mari, precise, spre puncte bine definite și din această mișcare, întreaga pictură apare dintr-o dată corect executată. Distorsiunile sale sunt așadar produsul unei vederi realiste, dinamice, care ține seama de mișcările ochiului, fapt neglijat de predecesorii săi. Nu este exclus ca miopia să-i fi dat un impuls pentru perceperea specificului, a adevăratelor forme și culori din câmpul periferic. Renoir recomandă să te dai câțiva pași înapoi, adică să te placezi într-un loc din care vederea nu mai este clară, ca să dai picturii un colorit impresionist. După relatările biografului său Volar, lui Renoir îi plăcea totuși să examineze un ptipoan foarte de aproape, așa cum fac miopii, ori el nu purta ochelari. Unii impresioniști ca Degas, e drept că această încadrare estetică pare pentru unii ușor surprinzătoare, dacă se iau în discuție începuturile sale, numărul mic de peisaje, refuzul plenerului, numărul mare de desene și aspirația de a fi colorist cu ajutorul liniei, dar nevoia de inovație l-a adus alături de Monet, Pissarro și Renoir, iar el, cel venit din școala lui Engre va ajunge să servească ideea unei arte cu forme aluzive, cu tonuri create și accente strălucitoare, erau foarte miopi și purtau ochelari. Din această cauză erau constrânși să picteze în acuarele mai mult decât în ulei, lucrul în acuarele fiind mai ușor pentru vederea lor slabă. Mai târziu, Degas a descoperit că, utilizând fotografii ale modelelor pe care voia să le picteze, reușea mai ușor să le aducă în focarul miopiei sale. Tot așa a ajuns să se dedice sculpturii, unde cel puțin era sigur că simțul său tactil nu-l va înșela niciodată. Printre impresioniștii miopi mi s-a părut interesant cazul lui Pisaro, a cărui vedere centrală era slăbită în urma maculelor superficiale corneene, a cicatricelor după cheratita flictenulară de care a suferit la vârsta de 8 ani, tot așa cum mi s-a impus și maestrul fovismului Matis, măcar pentru nudul roz văzut de mine în Statele Unite ale Americii. La Cracovia am văzut nu demult ochelarii lui Mateico, cu lentile minus 4D la OD și minus 6D la Ose, și am înțeles astfel picturile acestui artist miop. OD și Ose, ochiul drept, respectiv ochiul stâng iar de dioptrie. Dacă consider exacte investigațiile făcute de Polac, viciile de refracție la pictor se întâlnesc destul de frecvent. Nu cred că este o simplă coincidență faptul că Polac, în 1917, examinând 128 de profesori și elevi de la Școala de Arte Frumoase din Paris, a găsit miopi în 48,44% din cazuri și hipermetropii în 37,34% din cazuri. De regulă, această ultimă boală, hipermetropia, se întâlnește de trei ori mai frecvent decât miopia în masa populației. Cu privire la influența directă a miopiei și hipermetropiei asupra culorilor predominante de care se servește artistul, se știe că razele albastre ale luminii sunt mai puternic refractate decât razele roșii. Aceasta înseamnă că razele albastre își fac focarul înaintea retinei, în timp ce razele roșii își îl fac înapoi a retinei. De aceea, miopul care are globul ocular alungit va vedea culorile roșii mai bine, iar hipermetropul care are din contra un glob ocular mai scurt, vede mai clar albastrul, fenomen care a fost scos în evidență cu ajutorul testului de vedere numit testul bicrom. Astfel, pentru hipermetrop, galbenul este pătat cu verde și atunci atracția crescândă pentru culorile roșii la Renoir pare să fie în legătură cu miopia sa progresivă datorată unei cataracte incipiente. Mă gândesc chiar la o curioasă situație existentă în picturile artiștilor chinezi și japonezi, care în majoritatea lor sunt miopi, faptul că roșul de la sfârșitul spectrului predomină. Japonezii, de altfel, au adoptat recent în vocabularul lor pentru albastru cuvântul AO, care înseamnă și verde. În sfârșit, ambele aceste vicii de refracție la un artist pot avea o influență directă asupra proiecției reale a picturii sale și, în același timp, asupra celei mai potrivite distanțe pentru a-și observa bine opera. Dacă pictorii vor să redea pe micile lor dreptunghiuri de pânză un peisaj relativ mic, ei pot să folosească fără grijă o perspectivă geometrică simplă, ale cărei legi rămân aproximativ valabile numai în cazul unui mic unghi de vedere, deși alții, cum ar fi spre exemplu Canaletto, obțin un efect de unghi mai larg bazându-și perspectivele geometrice pe două puncte de aproape 10 grade distanță. Totuși, redarea panoramei nu este totdeauna recomandabilă. Se cunoaște abuzul făcut de artiștii secolului al XVIII-lea cu oglinda convexă pentru a obține această vedere panoramică. Aceste oglinzi convexe erau folosite în mod curent de pictorii naturaliști olandezi din secolul trecut. Ele își au bârșia în oglințile venețiene utilizate cu mult înainte de Tizian. Cu cât unghiul de vedere este mai larg, cu atât este necesar ca peisajul pictat să fie privit din același punct din care l-a redat artistul. Chiar picturile cu un unghi de vedere mic necesită o anumită distanță pe care am putea o numi distanța naturală, pentru a fi văzute corect. Această distanță corespunde razei unei sfere imaginare situată în jurul capului nostru pe care este proiectată lumina. Pentru fiecare artist, această rază este aproximativ constantă, fiind egală cu distanța medie până la care el lucrează cel mai bine. Această distanță este în general mai mare pentru picturile în ulei decât pentru acoarele, pentru picturile în aer liber decât pentru cele din atelier, la artiștii care au mâinile lungi și la hipermetropi. Ea nu are însă nicio legătură cu apropierea sau depărtarea de subiect, ci numai de pânză și această distanță la picturile mari sau murale este adesea exagerat de mare, artiștii trebuind să facă un mare efort mental să se depărteze de pânză sau să lucreze după schiție pentru a picta peisajul sau obiectele pe care doresc să le fixeze în operele lor. Bazându-se pe aceste considerații, Wilson a stabilit că Vermeer era miop, că avea o rază de privire mică, deși își plasa subiectele la o distanță destul de mare, spre deosebire de Van Gogh sau Van Eyck, care erau de asemenea miop și își plasau subiectele neobișnuit de aproape. În opoziție cu ei, Franz Hals, se servea de o rază lungă din cauza că probabil era hipermetrop. Și cât de mult îmi place a vrăjitorului din Delft ca și acea femeie de la fereastră, sau cât de mult m-au tulburat autoportretul și lan de grâu cu corbi ale lui Van Gogh. Ajuns cu gândul în acest punct și reîntorcându-mă la cele trei zile petrecute la Prado, mă simt dator să mă repet. Între cele relevate de medicină, și multe dintre date sunt contradictorii, dacă ar fi să mă gândesc numai la astigmatismul lui Goia, cu care multe cercetări, unele de dată recentă, nu sunt de acord, și valoarea în sine a operei, între acestea și însuși actul receptării și valorificării nu există nicio dependență. Scrind aceste rânduri, zâmbesc la adresa unui gând ștrengar. A fi miop, prezbit sau a suferit de astigmatism, și a crea nemuritoare opere de artă nu intră în raport de la cauză la efect. Pentru a picta cagoia nu e nici necesar, nici suficient să fii astigmatic. Trebuie să mai fii și genial. Trebuie să ai o anume viziune asupra lumii și creației. Ceea ce nu ne împiedică pe mine și pe alții să fim atenți și la aspectele pe care le ridică relația ochi-pictură. Poate fi aceasta o impietate? Cu siguranță nu. Și faptul că există Louvre-ul sau Prado, ermitajul și muzeul colecțiilor de artă și faptul că ele sunt vizitate de zeci și sute de mii de oameni reprezintă dovada. Iar printre aceste sute de mii m-am înscris mereu și eu. Atunci la Prado, acum în fața albumelor de artă și mereu în drumurile mele prin sălile de muzeu ale lumii. Și totuși, să revin la gândul cel din tâi. Presbiția este al patrulea defect de refracție care necesită pentru corectare purtarea ochelarilor. Se știe că prezbiția constă în dificultatea de a vedea bine de aproape, ca urmare a slăbirii acomodației pe măsură ce înaintăm în vârstă. Aspectul estompat difuz apare constant în ultimele opere ale artiștilor care au trăit mult ca Rembrandt, Goya sau Tizian. Aceasta poate ține într-o anumită măsură și de prezbiție, care dă picturilor făcute la o vârstă înaintată un aspect tot mai estompat. Îmi vine să compar portretul Saskiei pictat de Rembrandt în 1633, când artistul avea 27 de ani, plin de delicatețe în detalii și de o impresionantă puritate de desen, cu autoportretul său executat în 1669, la 63 de ani, cu câteva luni înainte de a muri, în care figura apare parcă modelată în lut. Din nou pot greși. Sunt alte momente, alte stări, sunt două creații, poate egale ca valoare, dar care exprimă două etape deosebite. În ultima instanță sunt și obiecte diferite. Și totuși o anume calitatea a desenului nu putea fi oare influențată și de calitatea ochiului, a privirii? Înclin să cred că da. Și când mă exprim așa, privesc pentru a câta oară portretul unui rabin, realizat în 1657, pe care îl văzusem și la Galeria Națională din Londra și care, acum, ca și atunci, mă tulbură. După defectele de refracție, revin la influența ochilor încrucișați, astrabismului asupra artei de a picta. Prima și, desigur, cea mai celebră heteroforie portretizată a fost însăși Venus, al cărei strabism a fost descris de numeroși poeți clasici. Avem însă puține dovezi despre realitatea acestui strabism, iar statuile romane de mai târziu, cu pupilele sculptate, aveau toate ochi în poziția corectă. Cel mai renumit dintre toți pictorii strabici a fost Guercino, maestru al școlii bolonieze, reprezentant al barocului, artist venit din școala lui Caravaggio și Tizian. Numele lui însuși înseamnă încrucișatul și artistul, într-un autoportret unde ochiul stâng este redat în poziție convergentă accentuată, nu face niciun efort să atenueze acest defect. Probabil că și vederea acestui ochi era foarte slabă, însă ar fi foarte interesant de dovedit că Guercino n-avea nicio tulburare în ceea ce privește cea de a treia dimensiune. Mai interesant este cazul lui Dürer, care suferea de strabism divergent. El și-a făcut diferite autoportrete. Cel de la Louvre pune în evidență strabismul divergent al ochiului său drept cu ochiul stâng îndreptat înăuntru și capul întors spre stânga ca să-l avantajeze și să minimalizeze deviația. Un autoportret ce se găsește în colecția Bibliotecii Universității din Orlangen, mâna sa dreaptă parcă ar vrea să îndepărteze cea de-a doua imagine supărătoare văzută de ochiul său drept, în deviație strabică divergentă. Se pare că Dürer a făcut strabismul mai târziu, către vârsta de 20 de ani, deoarece, într-un autoportret executat la vârsta de 13 ani, în 1484, axele ochilor sunt normale. Strabismul a fost imortalizat în diferite modele de portrete. Rafael a pictat pe Thomas Inghirami cu capul întors spre stânga și ochii spre dreapta. O poziție compensatoare N-ar fi exclus ca în acest caz Strabismul să fie datorit unei miopii unilaterale Interesând ochiul drept În numeroase picturi Divergența se datorește exagerării pictorilor Care o folosesc pentru a exprima extazul Toți sfinții lui El Greco Au ochii în divergență Chiar atunci când privesc în jos Ca Sfântul Simon și Sfântul Lac despre acesta, din urmă, se crede chiar că ar putea reprezenta un autoportret. Procedeul de a picta portrete cu ochii în poziție divergentă pentru a exprima extazul era frecvent utilizat pentru că se obțineau astfel reflexe de lumină mai puternice din partea corneelor divergente. Alți pictori au folosit o deviație a ochilor în sus, spre frunte, ca să sublinieze în mod dramatic pierderea vederii, Modelul privind cu disperare în căutarea soarelui. Este cazul cunoscutului cerșător al lui Bruegel. Pentru a obține același efect, Rembrandt accentuează profunzimea orbitei goale a celebrului său, Tobias Orbul. Am fost tentat să urmăresc și implicațiile altei boli, cataracta. Cataracta și formele sale incipiente produc o estompare progresivă a vederii. Într-un stadiu mai avansat de evoluție, cristalinul opacifiat absoarbe îndeoseb lungimile de unde mai scurte ale spectrului, iar după extracția sa fluxul brusc al acestor unde exclude razele albastre, astfel că adaptarea stabilită la raza roșie poate fi suprimată temporar, roșul fiind văzut albastru. La mulți artiști se poate observa o modificare a colorației spre roșu în picturile lor de bătrânețe, ceea ce poate fi explicat și prin existența unei cataracte senile în curs de evoluție. Cel mai bun exemplu este dat de Turner, ale cărui picturi făcute spre sfârșitul vieții sunt estompate și în același timp mai colorate în roșu și portocaliu. Este știut din datele puse la îndemână de biograful său, Mondhaus, că din 1841 vederea lui Turner a început să scadă în urma unei cataracte. Un alt pictor binecunoscut prin picturile sale murale spiritualizate este Antonio Verrio. Picturile sale prime sunt mai puțin studiate, dar la vârsta de numai 21 de ani, pictase un plafon la Neapole și cu o presimțire macabră s-a pictat pe el însuși ca un orb condus de un câine. Ultima sa lucrare din salonul reginei, la Hampton Court, descrisă de Croft Murray, a fost viu criticată. Părerea greșită despre gloria reginei Ana l-a făcut să picteze pe pereți în culori saturate de un roșu aprins, fețe și figuri neașteptate, ceea ce a nemulțumit profund. Pictorul era scuzabil pentru că vederea începuse început să-i scadă. Autoportretul său, care acum se află la Galeria Națională, a fost completat probabil de un prieten cu această patetică inscripție. Ceco Antonio Poveroverio. Doi ani mai târziu, în 1707, a murit. Alt pictor care a suferit de cataractă bilaterală a fost Monet și transformările caracteristice sunt foarte distincte în ultimele sale tablouri. Până în 1905, culorile alb și albastru în opera sa mai erau încă pure, dar puțin după aceasta albul și chiar verdele au devenit mai galben și albastrul a ajuns din ce în ce mai purpuriu ca în Palatul Ducal din Veneția, executat în 1918. Iar în ultimele picturi, ca grădina de la Giverny, de după 1920, când avea 80 de ani, forma devine de asemenea vagă din cauza că începuse să-i slăbească vederea. În 1923, el a suferit o operație care parțial i-a redat vederea și, plin de entuziasm, a început să-și corecteze picturile. Prietenii l-au convins să renunțe și, în 1926, după câteva zile de orbire completă, a murit. Interesant este că, în puținele tablouri pe care le revăzuse după operație, el își corectase roșul și portocaliul, ce se strecureaseră pe nesimțite, în timpul cât pictase cu cataracta sa dublă. Defectele câmpului vizual, produse de glaucom și de inflamațiile nervului optic, când sunt întinse, obligă pe artist să se bazeze mai mult pe simțul tactil sau kinestezic, care oferă un sistem nou de valori și o nouă dirijare a fanteziei. Îmi revăd notele. Dincolo de toate însemnările prin care mi-am fixat noianul de impresii produse de frecventele mele întâlniri cu pictura, s-au cristalizat toate aceste gânduri în care, cum spuneam cu o sinceră recunoaștere autocritică, medicul a vremelnic pe omul iubitor de frumos. Sigur că este bine să știm toate acestea și multe altele despre calitatea ochiului și a privirii, Sigur că în unele cazuri sunt încă puncte de vedere contradictorii, cu siguranță că peste acești factori au intervenit și alții, la fel de importanți sau chiar mai importanți, de ordin social, cultural, estetic, moral, cu siguranță că o relație între ochi și pictură trebuie însumată altor conexiuni, așezată ca atare într-un sistem amplu unde va ocupa un loc real, corect, dar nu odată marginal. Cu siguranță că acest plan nu intră în stabilirea unei judecăți de valoare și nu influențează natura aprecierii noastre. Dar tot atât de sigur este că ne găsim în fața unui adevăr, că el nu trebuie nici ocolit, nici negat priori, neavând în sine nimic nociv față de artă și receptarea artei. Și tot atât de sigur este că asemenea gânduri exprimă o componentă a condiției mele. Că fără a influența negativ, analiza medicului oftalmolog a coexistat și coexistă pașnic cu nevoile culturale ale omului iubitor de pictură. Și aceasta am resimțit-o mereu, când drumurile mele mi-au permis să poposesc în fața unor tablouri. Aici, acasă, la București sau oriunde, acolo, prin muzeele lumii. Odată, acest acolo au însemnat cele trei zile petrecute la Prado. Îmi vin în minte versurile lui Argezi, cu tainele nu-mi cape de a gluma să te joci, și finalul aceleași poezii în care regăsesc mereu nucleul ideii meșterului Manole. Altarul ca să fie și pietrele să ție, cer inima și viața zidite în temelie. De ce? Poate pentru că dezvăluirea acestui sens grav și profund nu se referă doar poetului necunoscut, cum spunea Arghezii ci oricărei dăruiri într-o creație, fie ea artistică, fie științifică. L-am iubit pe cel ce s-a socotit hoț de taine ferecate și vechi ostaș al vieții dârj. L-am iubit nu numai pentru că versurile lui mi s-au pădut întotdeauna adevărate, frumoase și plină de sevă, ci și pentru că mă regăseam în modul în care el se autodefinea. Dar semnele, doar semnele răzlețe și adunate nu mai mi-ajung părute și nici adevărate. Vreau tâlcul plin să-l capăt și rostul lor întreg, să-l pipă dintr-o dată să pot să-l și dezleg. De altfel, bizar pentru unii sau paradoxal pentru alții, eu m-am socotit mereu un iubitor de poezie. La început, în școală, dirijat de primii mei dascăli, am fost mai aproape de Bolintineanu, apoi de Goga sau Coșbuc. Pe Eminescu, întâi l-am învățat și mai târziu l-am descoperit și mi l-am asumat. Cu arghezia a fost altceva. L-am aflat fiind deja matur și am simțit deodată marele poet. Și mai interesant este că m-am legat intim de volumele sale de bătrânețe.